Egy a szendöniben. És most mit tegyünk? kérdezte egymástól a két bovél. A maguk ásta verembe estet. A régens nem sokáig időzött benszámban, összehívta a királyi család tagjait, mindenkit lóra ültetett, és Párizsba kísértette magát, hogy azonnal összehívja a tanácsot. Amikor a csoport már indulóban volt, Bovill megemberelte magát. Nagy uram, ragadta meg a régen slovának kantárját. Fülöp azonban tüstént félbeszakította. szakította. Igen, igen, Bovill, köszönöm részvétét, s hogy átérzi gyászunkat. Ne higgye, hogy szemrehányást teszünk kegyelmednek. Ez az emberi természet törvénye. A temetésre vonatkozó utasításaimat majd megkapja. Megsarkantyúzta és amint áthaladta felvonó hídon, vágtatni kezdett. Ilyen iramban kísérőinek nem sok idejük maradt a gondolkodásra. A bárok többsége követte fülök példáját. Csak néhányan a jelentéktelenebbek, a ráérők maradtak venn számban, és kisebb csoportokba verődve tárgyalták az eseményeket. Látod, szólt Bovilla a feleségéhez. Már akkor, abban a pillanatban szólnom kellett volna. Miért tartottál vissza. Egy ablakfülkébe húzódtak, suttogtak, de alig merték egymással közölni a gondolataikat. Adajka? kérdezte Buvél. Gondom volt rá. Saját szobámba vitettem, kulcssal rázártam az ajtót, és két embert állítottam a küszöbelé. Nem sejt valamit? Nem. Meg kell mondani neki. Várunk, amíg mindenki elmegy. Ó, oh, meg kellett volna mondanom, ismételte Buvill. Lelkiismeret fordulás gyötörte, hogy nem követte első ösztönös gondolatát. Ha a bárok előtt kikiabálom az igazságot, ha azonnal eléjük tárom a bizonyítékokat. Hogy ezt megtegye, más természetűnek kellett volna lennie. Olyan fajtának, mint például a hadag főparancsnoka. De főleg nem kellett volna engedelmeskednie a feleségének, amikor az megrántotta a köntöse ujját. De honnan sejthettük volna, hogy Mao ilyen ügyesen csinálja? vigasztalta Buvél úrasszony. És hogy a gyermek minnyájunk szeme láttára hal meg? Alapjában véve jobban tettük volna, ha az igazit mutatjuk be, mormogta Buvill, és hagyjuk, hogy sorsa beteljesedjék. Ó, ezt én már eleve megmondtam. Igen, bevallom, az én ötletem volt, a rossz ötlet. De most ugyan kihinne nekik? hogyan és kinek mondhatnák el, hogy félrevezették a bárok gyülekezetét, és egy dajka gyermekének a fejére tették a koronát, hiszen ezzel szentségtörést követtek el. Tudod, hogy mit kockáztatunk, ha beszélünk? kérdezte Búvél úrasszony. Azt, hogy maó bennünket is megmérgeztet. A régens összejátszott vele, ebben bizonyos vagyok. Amikor a gyermek lehányta a kezét, letörölte, és a kendőt a tűzbe vetette. Láttam. Ettől fogva, Buvillék legfőbb gondja saját biztonságuk volt. Átöltöztették a gyermeket? szólalt meg ismét Buvill. Egyik szolgálom segítségével elintéztem mi alatt, kikísérted a régenst, felelte a Buvill úrasszony. Most négy fegyvernök virraszt mellette. Erről az oldalról nincs mitől tartani. És a királyné. A környezetében mindenki megkapta az utasítást, hogy hallgasson, nehogy a betegsége súlyosbodjék. Egyébként sincs olyan állapotban, hogy megértené, mi történt. Mondtam a tudós asszonyoknak, hogy ne mozduljanak az ágya mellől. Nem sokkal ezután Párizsból megérkezett Géom de szerész kamarás, és közölte Bouvillal, hogy a réges nagybátyjaival, fivérével és az ott jelenlévő bárókkal királynak ismertette el magát. A tanácskozás csak rövid ideig tartott. Unoka temetéséről folytatta a kamarás. A mi Fülöp királyunk úgy döntött, hogy a lehető leghamarabb történjék meg, Nehogy ez az újabb csapás túl sokáig foglalkoztassa a népet. Felrabatalozás nem lesz. Most péntek van, és mivel vasárnap nem lehet temetni, a holtestet már holnap szentdöni beszállítják. A balzsamozó már elindult. Most pedig búcsúzom, uram, mert a király megparancsolta, hogy tüstént forduljak vissza. Bovél szó nélkül útjára engedte. A király. A király hajtogatta magában. Poatyé grófjából király lett, egy kis lombardot kísérnek be. és első János él. Bovil megkereste a feleségét. Fülöpöt elismerték királynak, közölte vele. De mi lesz azzal a királlyal, aki most a nyakunkon maradt? El kell tüntetnünk. Ó, nem! Kiáltott felméltatlankodva buvél. Nem arról van szó. Neked elment az eszedők. Vágott vissza Buvél Úrasszony. Úgy értem, hogy el kell rejteni. De nem fog uralkodni. Legalább élni fog. És egy napon talán mit lehet tudni? De hogyan rejtsék el? Kire bízzák, akiben nem ébred gyanú? A legfontosabb persze az, hogy továbbra is szoptassák. A dajka. Csak is a dajkát használhatjuk fel erre, jelentette ki Bovill úrasszony. Gyerünk hozzá! Jól tették, hogy bevárták a még ott maradt bárók távozását is, mielőtt közölték volna Maride kressaival fia halálát. Mert a fiatalasszony iszonyú sikoltása áthatolt az udvarház falain. Akik meghallották és jéggé dermedtek tőle, azoknak azt mondták, hogy a királyné sikoltott. De maga a királyné is felemelkedett fekhelyéről, és öntudatlan állapota ellenére is megkérdezte. Mi történt? Még az öreg király királybíró is magához tért, tompultságából, és összerezzenve megszólalt. Itt gyilkolnak valahol. Olyan üvöltést hallottam, mintha a torkát megyszették volna -e valakinek. Mari ez alatt fáradhatatlanul hajtogatta. Látni akarom, látni akarom. A buvilházas pár kéntelem volt megragadni és lefogni, nehogy félőrültem végig rohanjon a kastélyon. Két órán át igyekeztek csillapítani vigasztalni, de főképp önmagukat igazolni és tízszer is elmagyarázták azt, amit már jó meg sem hallott. Bovil hiába bizonygatta, hogy nem ezt akarta, hogy minden, ami történt, grófnő bűne. Szavai öntudatlanul is bevésődtek Mária emlékezetébe, ahonnan majd csak később bukkannak fel. De ezekben a pillanatokban még semmit nem jelentettek számára. Egy-egy percre abbahagyta az okogást. Mereven maga elémerett, majd hirtelen ismét üvöltésben tört ki mint egy kutya, amelyen szekérgázol keresztül. A két buvil valóban azt hitte, hogy eszét vesztette. Minden érvükből kifogytak, elvégre ennek az akaratlan áldozatnak köszönhető, hogy Mári megmentette Franciaország igazi királyát, a híres nemzettség leszármazottját. Még lehetnek gyermekei, hiszen fiatal, vigasztalta buvil urasszony. Melyik asszony életében nem fordult elő, hogy legalább egy gyermekét elnevesztette volna még a bölcsőben? Elősorolták Kasztíliai Blanka halva született ikreit, és a királyi család elhunyt kistedét, három nemzedékre visszamenően. Az anzsuknál, a kortnéknél, a burgundiaknál, a satíjonoknál, sőt, a bovilleknél is hány anya akadt, aki gyakran gyászt öltött? de végül is boldogan végezte számos ivadéktól körülvéve. Egy anyának tizenkét vagy tizenöt gyermeke közül szokás szerint még a felesem érte meg a felnőtt kort. Én megértem, folytatta Búvél úrasszony. Az első elvesztése a legkeservesebb. De nem, asszonyom, ezt nem érti, kiáltotta végül könnyek közt Mari. Ezt! Ezt soha nem tudom pótolni. Megölt csecsemője, a szerelem gyermeke volt. A világ minden törvényénél és minden ellenzésénél hevesebb vágyból és erősebb hitből született gyermek. Ő volt az ábránd, akiért két hónapi szidalmazást és négy hónapi kolostori elzártságot viselt el. A tökéletes ajándék amelyet a választott férfinak készült felajánlani. A csodás növény, amelyről azt remélte, hogy érte minden napján benne virágzik majd ki, mindent elseprő, tündöklő szerelme. Nem, asszonyom, ezt nem értheti meg, nyöszörgött. Önt nem űzte el a családja egy gyermek miatt? Nem, nekem nem lesz többé másik gyermekem. Ha valaki fejtegetni kezdi és értelmes szavakkal tudja kifejezni az őt ért szerencsétlenséget, ez annak a jele, hogy már beletörődött. A szívettépő fájdalom, a porig sújtottság lassan átalakul a szenvedés másodlagos állapotává, a kegyetlen tűnődésé. Tudtam, hogy itt szerencsétlenség vár rám, tudtam. Ezért nem akartam idejönni. Buvil uraszonynak nem volt bátorsága válaszolni. És mit szól majd gucsó, ha megtudja, folytatta Mari. Hogyan fogom közölni vele? Soha nem szabad megtudni a gyermekem. Soha, kiáltotta Buvil úrasszony, Senkinek sem szabad megtudnia, hogy a király él, mert azok, akik most elhibázták ütésüket, nem tétováznának másodszor is lesújtani. Ön is veszélyben forog, mert összejátszott velünk. Mindaddig meg kell őriznie a titkot, míg engedélyt nem kap, hogy leleplezze. Férjéhez hajolt. Hozd ide az evangéliumot, súgta a fülébe. Amikor Buville visszatért a kápolnából, rávették Marit, hogy kezét a vastag könyvre téve esküdjön. Hallgatni fog a lezajlott drámáról, még a halott gyermek apja előtt is, még gyónáskor is. Az eskü alól csak Bovil vagy a felesége olthatja fel. Amilyen állapotban volt, Marie mindenre megesküdött, amit csak kértek tőle. évi évjáradékot ígért neki, de törődött is ő a pénzzel. Most pedig magánál kell tartani a francia ország királyát, és mindenkinek azt kell mondania, hogy a sajátja, kezdte újra buvél úrasszony. Mari vonakodott, nem akart a többé érinteni azt a gyermeket, aki helyett az övé gyilkolták meg. Nem akart tovább ven számban maradni, menekülni akart, mindegy hová, meg akart halni. Legyen nyugodt gyermekem, meg is hal, ha kinyitja a száját. Mához nem fog késlekedni, hogy megmérgeztesse vagy leszúrassa. Nem mondok el semmit, ígérem, csak engedjék, hogy elmenjek innen. El fog menni, el fog menni, de csak nem hagyja elpusztulni ezt a gyermeket. Nézze, milyen éhes, legalább még ma táplálja, tette Mári karjába az igazi királyt, Búvél úrasszony. Amikor Maria Keblin érezte a gyermeket, még keservesebb sírásra fakadt. Tarcsa meg, olyan lesz, mint a sajátja, erősködött buvél úrasszony. Ha pedig elérkezik az idő, hogy trónra kerül, az udvarnál vele együtt, mint második anyját, önt is tisztelet fogja övezni. Már itt ebben a percben nem a kurátor felesége által ígért állítólagos tisztelet győzte meg hanem a kezében tartott kicsi élet valósága. Az a gyermek, akire bár öntudatlanul, de ráruházhatja anyai érzelmeit. Ajkával megérintette a csecsemő pejhes fejét, és gépies mozdulattal oldotta meg keblén a ruhát. Nem, suttogta, nem hagyhatlak elpusztulni, kis Jánosom. Kicsi Jánoskám. A buvil házas pár megkönnyebbülten sóhajtott fel. Győztek, legalábbis pillanatnyilag. Holnap, ha a gyermekéért jönnek, nem kell már vánc Vans lennie, sugta igen halkan buvil úrasszonya férjének. A kimerült Mári hagyta, hogy buvil úrasszony döntsön minden felől, és másnap a gyermekkel együtt visszavitték a Klarisszel kolostorába. Buvil úrasszony elmagyarázta az apát anyának, hogy Mária elméjét nagyon megviselte a kiskirály halála, és ezért nem kell hitelt adni esetleg mesélt badarságainak. Nagyon megijesztett bennünket, sikoltozott, és még a saját gyermekét sem ismerte meg. Buvil úrasszony kikötötte, hogy a asszony nem fogadhat látogatót, még a kolostor nővéreit vagy noviciáit sem és hogy a legnagyobb nyugalomban, a legtökéletesebb csendben mindenkitől elzárva kell tartani. Ha valaki jelentkezne érte, ne engedjék hozzá, és azonnal értesítsenek engem. Ezen a napon liliumokkal himzett két aranyterítőt, nyolc rő fekete tafotát és franciaország címerével díszített két török posztótakarót szállítottak számba. Franciaország első olyan királyának temetésére, aki a János nevet viselte. De végül is valóban egy János nevezetű gyermeket fektettek a koporsóba, amely oly kicsi volt, hogy nem is kellett szekérre tenni, hanem egy őszvér nyergére helyezték. A palota kincstárnokának, Geoffroy de Fleury mesternek lajstromain e temetés költségei 111 livr, 17 szolidusz és nyolc dénár összeggel szerepelnek, 1316. november 20-án, egy szombati napon. Nem volt hosszú gyászmenet, nem volt ünnepélyes szertartás a Notre-Dame-ban. Egyenesen Szántönibe mentek, ahol Mise után azonnal lezajlott a temetés. Tizedik Lajos frissen faragott, még egészen fehér fekvő sírszobrának lábánál, Keskeny és oda Franciaország uralkodóinak csontjai közé helyezték örökpihenőre Marie de Cressay, Ilde Franci nemes kisasszony, és Guccio Balioni, Sienai Kalmár gyermekét. Edem Héron, az első kamarás és palota intendáns, a kis sír mellé lépett, ránézett urára poatyéi fülöpre és hangosan kiáltotta. Meghalt a király! Éljen a király! A hosszúnak nevezett ötödik fülöp uralkodása megkezdődött: Burgundi Johanna Franciaország királynéja lett, és Maodár diadalmaskodott. A királyságban csupán három személy tudta, hogy az igazi király él. Egyikük a szentírásra tett esküt, hogy megőrzi a titkot, a másik kettő pedig reszketett, Nehogy kipattanjon ez a titok.